Goeie middag aan al die luisteraars wat ingeskakel is Op ons op die Horizon program vandag Waar ons nieuwe kunstenaars of lekkies aan jullie voorstel En ons het laatst week met Andia van Reensburg Met verhoognaam Andia Star gesels uh, Sy is een sangares, actrice, avontoris uh, En sy is nog uh, verloof aan springbok nummer 4 Eben, hetsebed Andia is welkom en welkom geboore op Sasselboer groot geword, in uh, Pretoria geswat, en hulle woon nou in Balito. Uh, sy was vrijdag aand op Tox Chops, en sy is stans bezig met inoefening vir haar optrede op Afrikaanses Groot. En ja, dis ook sy wat die stem voor die Guim T. Wallis gesing het, baie dankie vir die positieve terugvoer van die uh, luisteraars, dis vir ons altijd die plezier om die voorher om die uh, programma vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is nou vandag gesels ek met Samantha Lennert van Pretoria baie welkom in ons program uh, vandag, Samantha, ek sien hy dan om jy toe te gesels en dankie dat jy ingewillig het om met my te gesels Ach, waar, waar, dankie, dat is absoluut de voorrecht om met julle te gesels vandag right, nou uh, om jy af te skop wil ek net graag hoor Uh, ek sien op jou Facebook sê dat jy van Pretoria, het jy daar groot geword in school gegaan nie eindelijk nie, ek is oorspronkelijk van Kimberley af, die die een maand start ah. is met die groot gehad maar vir my is dit wat sterre geboorde is, mense van klein plekies, so dynamiek kom in klein pakies beteken en is belangrijk dat ons het ook een relaksie, maar ek bly wel in Pretoria af 10 jaar, ek kan selfs nie geloo dat ek al 10 jaar is nie. Nou is het na jy uh, het jy daar gaan studeren toe somme daar aangebleek? Um, toe ek die lange trek geskryf het, het het die trek, ek kaap toe, Campus of the Performing Arts, het ek dag in soort, muziek en keyboard, um, ek het nie, ek baan nie een gap jaar gevakt, het nie, um, en dit was nog steeds vir my lekker geweest, dit was een 7-year course, maar ek het my eerste jaar klaargemaak, want ek het toe een competitie die jaar ook gewin in die kaap, um, waar die mense van die baanjaarder my toe raak gesien het en gevraag het, stel ek belang om saam so met hulle die pad te vat en, en elke twee maanden te toer en, en, en dit doen en natuurlijk het echt gespring vir die geleentheid en het was net uh, die beste jaar na dit um, so ek het eindelijk my soort uh, baie vroeg opgegeen om my drome te volg ok, dit klink vir my billig <laughs> goeie die, die, die, die, die <laughs> so. Ja, goeie reën met en uh okay, ek sien praat met jou van Kimberley af. Uh ek plei self hierso. Wow. Ja, so. Ja, so, o oh, yeah. oh, wow, dis Ja, so een blok van die half af. Dis waar uh, oh, wow. ja, dis omdraai. Dit is letterlik om draai. dit ja. daar van my af. Ons is ek het daar monument woordel, geworden, oh. monument <laughs> nou in Monument Hostel groot geword. Want hy't Ja, weet ek in die Ja, ja, ja, uh, nou, uh, kom jy uit die muzikale familie, of uh, wat was het wat jou gespareer het om muziek na te streef nou, als potentiële loobang? Het is vir my een lekker vraag, het is in my vrou, is daar iemand muzikaal, my pa sal altijd sê, natuurlijk is hy die sanger, hy is hier die mooie stem. maar, dit is eindelijk my ma, my ma, dit was my ma'se droom om ook sangeres te wees, en um, ongelukkig het sy op die erde van 16 Um, toe begin werk, hulle het nie die geleendheden gehad, pug um, nie daar wat ek vandag um, krij nie. So, my ma is definitief nie een wat die Engels gehad het in die familie. Hmm. Nou, uh, uh, watse muziek het hulle jaar in blootgestel, watse genre is? alles ekie van alles in die huis van NS Westside Backstreet Boys Roxette Madonna Tonight Trains Indian Pink um Brian Adams al my goede en as dit daar was net iets van alles soos daar was pien so daan um Steve hoef my jy net dat die PC jylle rak voor uh, DVD's en CD's, so daar was bieke van alles, waar daar wuste en dan is het uh, muziek van. So, uh, basis was het net van die 80s af, verder. Ja, bieke van alles, dat het ook um, christine Aguilera, toe ek weet, in die plankje ingekom het, we, het Soos tyd aangaan, is daar ook nieuwe kunstenaars wat op die blok komt, wat nieuwe muziek gemaakt het. So, ek um, was nog baie mal gewees oor Whitney Spears, en Van Nightwine so was definitief een van my ginspillinge. Ek denk, al album is net absoluut timeless tot vandag toe. Ola, daar is vrou met hele hart. En Christina Aguilera was a, um, al een uh, album wat ek persoonlijk as dokter oor mal was. Het jy op school aan enige concerten deel geneem of van die school koor gesing? Ja, natuurlijk. Ek het op, op die oude van drie jaar oud begin sing en toe ek school tref, ek was altyd waar hulle gesing het. En die koor, um, waar ook al ek een geleentheid gekryd, waar ook al daar muziek was of die opportunity was om te sing, um, dus waar jy aan my gekryd het. Ek, ek, ek het altyd gesing en ek was altyd om muziek en wou nog altyd om dit geweest. Het is my happy place. So, jy het aan uh, kunstvestrijden en sangcompetities deel geneem? Ach, absoluut alles. Ek, uh, waarom is ek was, en in, in die geleentheid was ek daar. Yes. Nou, uh, was hier in uh, Diamantveld gewees? Ek was hier in, in Diamantveld gewees. Ek was eerst in, ek vind ek, West, West Ends ek het daar begin um, en vir al twee het ek toe daar klaar vermaak en toe schuif ek oor my Newton primary schooltee en um, dit is op my hartse punt, Newton, Laska en uh, woeschool daar was ek toe Gozai gewees in my okay. laaste twee jaar, toe schuif weer oor, naast het sequence by my school, dis waar my vakke ook verander het, van business, computers, tourism, na musiek, drama en danse toe. So, dit was niet een uh, wonderlijke relikas, daar het um, in school geweest, van begin tot einde toe, en uh, op die julle einde, daar die twee jaar, het ek um, in my school daar, met my drome ook uitgeleef, om die drie vakke deel van my leven te, te gehad. Oké, okay, wonderlijk. Nou, uh, het jy, uh, en enige sport deel eh uh, deelgeneem binne uh, watter intensity ek te blink <laughs> Ek het definitief probeer in sport ehm um, ek het eers hockey probeer en dat ek het geweet ek dog op die baan of die zaal het was, uh, ek het eindelijk begin weg hartelijk, wanneer die spukke klappe mens so klein beetje seer op die enkels te zet, <coughs> die is definitief nie vir my nie. Toe <coughs> probeer ek netbouw, en um, ek was nie baie goed gewees om, om die baal te vang nie, en um, baie het ook nie baie lang gehou nie, in my woespoel daar, toe probeer ek bieke tennis En, um, ja, ek die sport was uh, raar op my, my sterbind gewees, toe, toe, maar dit, dit was belangrijk vir my om um, bietje van alles te probeer en te weet, nee, wat muziek is definitief en um, die ding wat ek in goed is en die ding wat my gelukkig maak en die plek waar ek streef, persoonlijk. Nou, op wat er oude met die besluit om muziek commersie heel na te streef, as die moendelijke loobang? Moendelijke looping, Eh, um, jong, ek sal sê toe ek geboren was, maar uh, my pa sê ek was 8 uur uit. Toe, toe die goga my gebuit het. Ek denk dat ek baie vreur, ek, ek was 3 jaar oud, ek weet vir feite maar, het is wanneer die goga my gebuit het, en um, die rest was maar net altyd bevestig, dat alles, tyd het alles net bevestig, elke jaar het net sê, ja, ja, dit voelrecht, dit voel ons gaan aangemerkt. So, jy het een doel gehad en jy het omgebouw. Ek gehad en ek het omgebouw. Jy stel nou, het so mooi. Ja, nou, nadat so besluit geneem is dat die uh, muziek jou loobaan wil, wat beskou is die grootste strykelblok in die mensen pad om daar te kom, waar jy kan sê, ek is nou gemakkelijk met waar ek op die oomlik is? As ek een eerlijke antwoord kon gee aan my grootste strykelblok in my leven en loobaan tot vandag toe, sê so, ek definitief sê, dit is myself. Um, ons soms ons sterkste competitie in die lewe, en um, as jy nie jou eie hart en kop kan aanvaar en, en kan liefheer, gaan jy nie recht kom in die lewe met enig iets wat jy probeer aanpak. Wanneer jou visie en, en, jou, en jou fondatie recht is, um, gaan jy net aan die buitenkant straal, welke saak wat jy beroep, of, of wat jy in die lewe aanpak, die lewe op jou probeer sêt nie, dat is jy moet weet wie en wat jy is aan die, aan die binnenkant en, en die rest al net in plek val aan ja, jou af. En as ek so kyk op jou foto's en op jou video's en goeders, dan uh, sien ek dat jy maar altyd net een microfoon hanteer en geen <laughs> muziek instrument is daar enige instrument wat jy kan bespeel of wat sal jy graag wil bespeel Ja, die microfoon is my weapon, my, my, my happy place op die einde van die dag, maar in graad 3 het my paar van my, my eerste instrument les um, te gespeel dit was klavier. So, ek kan bietje klavier speel, ek het wel na met Riek um, die klavier een kant geset, um, en uh, ek het hem eigenlijk begin van hier jaar weer uitgehaald, oyselfde klavier en um, ek denk die tijd het ek weer geniewe note om daar te kom <laughs> het jy enige muziek opleiding gehad met bladlees en algemene theorie of uh, het, jy ja, ja. het jy enige sangles ja, ja, dit, was, dit, was, uh, dit was een classical het was, was classical training klaffier en ek kan vandag met alle eerlijkheid sê dat ek gemaakt het alsof ek die kan lees, ek het nie daarna gekyk maar ek het altijd net op gevoel gespeel <laughs> uh, meer op gehoog ja, daar opgehoor gegaan en um, altijd net my, as het raar geklink het vir my en raar gevoel het ja. Um, <laughs> ja, het het net voortgegaan ja. ok, ek het uh, voor die uitzending vir jou gevra om een speerlijst vir ons aan te bied van jou ginsling snitte of uh, van jou snitte uh, wat is die eerste op daar die luister, wat ons na sal luister? So die eerste energie wat ons gaan luister, is my enkels net wat onlangs vrygestel is, net een keer. So ja, that's our first one. Ok, net een keer. Uh, vertel ons nou van hom. Wie het hom geskryf vir jou? Uh, hoe, waar oor gaan hy? So net een keer is door die legendary Johan Oberoze geskryf. Dankes. Ons langse beste liekie skryf, so ek wil dit net weet ek, hy verdien soveel meer herkenning, um, daar is nie een einde op Johan Oberozense talente en creative, um, creative, kreatieve ja, tyd, um, kan die ja. kreatieve tyd, ja, hoe groot het hoorde, hoe groot sy talent is met skryf, en um, uiteraard een uh, hele nieuwe dis iets vars, en ek dink dis wat Zuid-Afrika nodig gehad het, en derings wees jou aan oorloze ons met daar is nie einde aan wat mens in die leven kan bereik, as jy nie op jyself opgenie, en um, toe hy hierdie lietje geskryf het, wat hy self in gedachte gehaald het, hy het ook een meisie, wat op een bakkommer vloe, supermau, en het kaierblik, wat na een ander meisie kyk, wat iemand so special in haar leven het, wat haar op haar handen draai, en haar handeer, so wat sy waard en verdien, om um, omhandpeerd um, um, te word, en, um, het is vir my so'n mooi story, want, er is soveel vrouwens en goos daar buiten, wat alle woes, en waarde, met goosie heet, en het is so mooi, dat er nog goeie mans, en um, vrouwens, en mense daar buiten is, met goeie harte, en, uh, het is mense wat jy in Marwee aan die sein moet hou, want, het is jou in die lewe, om net vir jou te herhinder um, aan wie jy behoort en dis die leere op die einde van die dag en moet nooit jou woorde met enige iemand uitweer en maak die deur op, op. staan nou op, maak die deur op en um, weet wie jy is um, nou die, die, die sal waar julle dit in uh, geskiet het, die video uh, waar is dit, dit, dit, dit leik vir my soos een lekker, lekker sal vir een lekker sokkie <laughs> of a, <laughs> Zij ja. so die Venus eigenlijk in Pretoria hoor is basier en die naam is Pretoria. En um, daar is net 'n paar eh uh, geboue daar op die soos 'n plaas. Ja, ja. In 'n um, bifens daar seker is bietjie bietjie roof maar dit het 'n uh, stunning plek gewees en ehm um, dit was lekker om die music periodie bietjie. Dit was lekker om die stof rond te eh as ek dit moet sê en dit is ideale plek vir een baan party, baan, soos hy dit noem. Oké, okay, ons geest in dat... Ja, ek het, veel, ek het wees als een klein vijfjarige meise gevoel, wat net in die moeder speel, um, en, en dit so geniet het, want jy vergeet ook na die tyd kan jy weer, net gaan bad, en dan spring jy we weer in die moeder, en, is re, en, ons, is, en uh, ons moet onthou, dat ons allemaal kunders op orde is, en ons moet onthou, dat ons moet elke nou dan ook in die moeder As grootmense kan rol <laughs> ja, Ek het gesien jy skopt die stof ja. So op en geniet het Mies kan nie genult, genult sien okay. Nou ok, ons Absoluut. gaan nou Luister na net een keer Soos gesing dier Samantha, hier gaan hy Ek weet ek mag nie Na jou staar Ek weet ek moet nie aan jou Dink nie Ek weet jou hart behoort en haar maar net in potlood, nie in ink. Nie ek is jammer, ek bly hammer aan my de deur, Sal jy my niet een keer. Valsal soos jy handel in jou adems vasal, en my alles geel wat sy kree elke stekie van jou. Nog meer is jy om opdel Ek hoor jou stem verbeel Jou hande Hoor ons oor my streel jy my Vel ek Is jammer Ek blij Hammer Aan my deur Sal jy my Niet een keer Vastel so jy had oh, nou skryf of toons het jy van jou hee liekies of uh, van waar inspirasie, is daar enige ander wat ook exclusief vir jou liekies skryf? Soal um, die alle vier liekies wat geskryf is, is nog op pad vir die tekomst en allemaal van hulle is geskryf dier die one overhoos um, en, yeah. ja Nou, kreeg jy ooit een urge om iets te skryf? Persoonlijk om iets te skryf, ek het, ek het hier paar Dit is 2018. Dit ek 'n um, album waar ek lekkies, um, skryf gestel wat ek persoonlik sewe netjies self geskryf het uit 13 okay. snitte uit. Um, en uh, ek, het, ek ek, ek, ek het nog nie weer van afgelope sewe jaar. Ek kan nie uit 'n pakket skryf waar ek net dit self voel nie. So ek, ek skryf uit persoonlijke ervarings uit in my lewe. En um, ek, ek denk ek kom wel op, op, op plek in my leven waar ek begin regso om weer die pen in my hand te sit en op papier meer te leer. Nou, ja, ek moest niet weer plaasstrekkelblokke gaan het en, en ek moest leer om weer self te voel, um, so dat ek iets op papier kon sit wat waardig en wees van iemand daar buiten en, en, en dat my story ook, ook vir hulle iets kan beteken en hulle ook, Hoe om om um, die hele tyd net op die tel in iets moois te skryf vir iemand anders daarbuiten klink vir my of daar 'n diff was en jy is nou deur om. Ja, ek is hier. <laughs> nou, ek sê skryf van 'n nuwe liedjie. Wat denk jy of hoe voel jy wat kom vir jou eerste die lirieke, die ritme, die melodie of word alles sommer so saam saamgestep? Weet jy dis eintlik Die recept, op die einde weet allemaal hoe het moet, as het lekker is het lekker, maar allemaal so'n recept begint dieke anders om partijmense um, gooi die suif eerste partij die peper, um, maar solang alles by mekaar kom op die einde van die dag is wat jou is wat al doorkoos lekker gemaakt, of die, die product waarin jy werk, so my, dit hang af op watse plek ek, ek in my leven is, en hoe ek, betekent ek om in die reke eerste, beteken is dit met een woord, betekent ek is dit um, een melodie, um, mens weet nie wanneer wat jou gaan trek nie, so ek uh, vat om dag vir dag, en hoe ek ek uh, gaan dier verskruimde sy in my leven, en ek leer hoe om dit te embrace, en um, So ja, dit is wat vir my persoon het werk en hoe ek dit aanpak en aanvaard. Nou in jou opinie, is daar nog steeds tieners van uh, wat na die 60's en 70'se muziek luister? Hoe vind jy dit? Ek, ek dink definitief, ek, nou, ek is een van hulle. Um, so, een van die liedies wat ek op die contract gedoen het, ek dink is, is consensere, ja. Um like van Queen Madonna en, en uh, dit is nou weer eens 'n bewys dat jy 'n ou liedjie kan vat en hom so opkikker met en dit kan ek kan weet die woord so 'n dit kom baie lekker groot woorde maar so leer ek ook so ja dit is actually so definitely ja sê so, dit um, was vir my persoonlik lekker geweest om 'n ou liedjie wie een nieuwe, frees en vast plan te gee. Herlewe. Een beetje lewe, nee. ja, een beetje spoed. <laughs> nou, die liefkies wat uit, uit jou pen uitvloe, nee. uh, of nog gaan vloe dan in die toekomst, waarop word die meeste van hulle gebaseer? Liefde, die lewe, politiek, jou ei-ervarings, my verlede toe ek die 7 enkelsnitte geskryf het, um, dit meestal van hulle het uh, uit ervarings en verhoudings gekom um, in my loebaan, maar ek, uh, ek weet nie wat uit my eie pen uit gaan nie, maar ek is baie opgewonde, want uh, ek is raag om my boek te skryf. Oh jy, dit is moed jou vangt. soosie nooit my van ek weet waarover ek wil praat en ek weet dat waardoor ek afgelopen 16 jaar gegaan het vir al die afgelopen 8 maanden was so nodig geweest so dat ek die inspiratie het om um, my pen op te tel en iets te skryf wat iets gaan beteken vir iemand daar buiten Anders is dan baie blij saam met jou dat jy daar dier is nou, uh, Ja, dankie As jy jyself moet klassificeer in die genre, wat sê jy sê, wat is dit, of dek jy maar, wat jy spektrum? As ek myself in die genre, kon, Indeel, ja. Wat ek, indeel, ek is een boye, Ek is een boye sessie mens, en um, ek, Ek het een oophaard, so ek dink ek hang af in wat sy sy sien ek is en um, ek is thans bezig om te evolve en my, my style, klerige weis, my sound my heart, my koop, absoluut niet alles van vooraf te ontdek en wie weet waar ek vijf jaren van nou af gaan nie maar ek is opgewonden om te, om, om te sien die pad waar ek thans is en um, ek weet ek is op die rechte pad so ek denk oor vijf jaar, ek weet oor vijf jaar van nou, kan ek nog mooier en klink en wees. So jy sê op die oomlik is het maar net die likies wat omself vir jou present dit die likie wat jy doen, of het nou country of uh, rock of wat ook al is. Ja! Yeah. Jy dake yeah. van jy spektrum. Ek weet Een, ek kan nie sê, my stijl is een man van Lenin. Dit is my stijl, dit ek. Oké. Okay. Ik geniet met die ja, muziek. Ja, ek ja, verstaan. Ja, ja, verstaan. Dit is ja, hoe ek laas, nou voel. Oké. Okay. Okay. Uh, uh, het jou ooit probeer om opera te sien? Ja. <laughs> ja, ek, het, ek probeer bykie, bykie van alles. Ja, um, no, natuurlijk. Ek denk uh, elkeen van ons, as ons in die stoort is, um, sy ons bykie Ah, ah, ah, ah, ah. <laughs> en as ons die deur verlaad is, dalk, bikkie rock, en ah, as ons huis toe kon, dan um, dalk, luister ons op die lade, weet, ons, ons voel anders elke lewe dag, ons het nie net enie moesie nie, en dis wat muziek so lekker maak, dis wat, wat het lekker maak, om soveel diversity en genres in die lewe hee, want ons voel anders, op verskillende um, da en tye, en dis waarvoor daar is, dis waarvoor een kante liedje, of een belade, of een metallica, en wat ook al bij jy is, is wat het so lekker maak, en, um, you, you can listen to what you feel, feel, at yeah. the time, yeah. maak het sin, ja, nie, 100%, ja, yeah. nou, verstaan precies hoe die meen, nou, tydens, tydens yeah. jou optreden, sê die orkest wat samen jou optreden, of maak jy gebruik van technologie, het begeleiding. Ons het my loopbaan was dit definitief dus um, 'n tegniese, 'n beat tracks en um, ek het nooit die platform gehad om een live band saam met my, 'n um, altyd te fat nie. So ek is tans besig om met de live band te werk en ek het daai incredible opportunity gekry op beide sou oor vir die contract en um, elke som dat som het die langse beste muzikante um, te performen. So, in die toekoms ek heet de details, ek heet de keyboarders, en um, die, die toekomst lijk veronderlijk, die toekomst lijks als een band van mij. <laughs> ja. Nou, wat is die hoofdbestanddeel van een suksesvolle zangeresse persoonlijkheid, of uh, dan zelfs haar dagelijkse program, wat behelds het alstubliek? Ai ai ai, nie om 'n vrou te wees, om 'n vrou te wees. Ek haal my hoed af. Ek haal my hoed, dit is ek dink doet die beste antwoord sou wees, dis dis om 'n mama te wees jy het nie een kies en nie, jy moet al wees en moet, moet die moeder in die bad gelijk aanpak jy moet leer hoe om die moeder op te geniet met so baas as wat die mama um, uh, opgewonde is voor die, die bad uit, jy yeah. <laughs> Nou, <laughs> uh, Een gedurende die COVID-grindeltuid uh, was daar baie kunstenaars wat livestreaming vertoonings op Facebook en ander media gedoen het. Het jy ook al soeets gedoen of behoog jy om soeets te doen ooit? Omdat het ek dit persoonlijk nie aangepakt nie. Ek, um, ek was nie ja, <laughs> Wees maar nie waar ek uit ons koud het was, baie mense in die hele wereld. Ek denk ek moet nie daar gesit en um, gebid verbeter daar. Is een moeilike tijd geweest. En die beter, die beter daar het toe daarom gekom. <laughs> Ach, absoluut, absoluut, maar het is meer dat ons door die storm moest gaan om door die so niet hoe dat opkom. En uh, um, weer te bordeer om dit te, te geniet wanneer hy daar is Baie van die kunstenaars wat ek mee gesels sê hulle daai tyd het hulle nou baie positief gebruik in die sin dat hulle uh, al hulle liekies uh, wat hulle wou komponeer het hulle gecomponeer wou skryf het hulle geskryf, nou, hulle het sikke type dingies gedoen, so die tyd was nodig soos jy sê Absolutely, dit, dit, dit I think when um, When what you are good at in life gets stuck away, you are first to deal with your core of who you are. And, and um, die tydperk van COVID so moeilik op die kunstenaars en amal gewees. Ons het amal baie verskillend hanteer, maar um, het was eigenlijk goed waar het uit, uit uitgekomen het op die einde van die dag. En um, soos die andere kunstenaars daar, sê so dat hulle niet versier om weer terug te gaan, ja. en lukte ja. waarvoor het die lief is, waarvoor het dit doen, en die eerste plek, en dit is die liefde van my soep, en skryk, en sing, en op die verhoofd wees, en, ja, dit is dit is die tussen die kroke. Ja, meeste mense het net, ja. hulle het gesien as negatief, maar eindelijk was het positief, as hulle mooi daan denk. Ek denk, dit is my pers perspektief, hoe jy ties om daar nou te kyk op die einde van die dag, en, en, as jy daar na die as jy, die, as jy kies om die moe ook daar in te sien, dan gaan jy dit raak sien, en dis precies wat die tydpak vir, vir allemaal geleer het, en dit was beseker met woordig, die storms is moordig, so dat die reenboog net nog mooier kan lyk, wanneer hy daar uitkom. Goed gesê, nou, krijg jy ooit Uh, verhoog anxiety aanvallen voor, uh, uh, jy moet optree voor mense, of gloeie ja, ja. nee, dit van makkelijker voor hierdie jare? Nee, Abel, het het al gevoel, het voel soos nerves, en so, wanneer, ek vrou, ek vrou myself altijd, wanneer gaan my hart nie opuit klop, ja. maar, het is met excitement en weer eens bewijs, is gelukkig, in jou hart werk, as hy niet klop, he, dan, um, dan moet hy iets anders doen in die lewe. Solang die hart klop weet jy, ja hier my lekker. Ek wil het weer en weer en weer en weer doen. Klink my, uh, jy moes een motiveringsspeeker geworden het. Baie, baie dankie. Ek het nooit gedink dat ek een goeie storyteller was nie, maar um, ek begin eindelijk my eie boek begin lees, en dit nog wel so'n mooie story, en ek is baie opgewonderd om, om verder te skryf, en um, te lees wat ek, om, ja, dankie, okay. dankie. So, so, jy is bezig met die boek sê? Ja, my eie boek, hy sê in my eie kop en hart. Ek krij nog nie tyd om my, en jy weet ek nie van huis ver gehoud in school nie. Uh, um, <laughs> is nog alles in my kop maar my um, maar ek is nou thans bezig met, met jou om een beetje van die blaie te lees. Um, en ek hoop dat het vir iemand wat die nou luistert vandag um, iets zal beteken. Nou, ons is gereed vir jou tweede muzieksnit. Leie ons in asjeblief die wat jou contract gedoen het, ek sal sê, let's go with RISE, RISE, R-I-S-E, dit is so met die wat ek sal met my ongelofelijke, mooie talentuele mentor Monique Stein gesê, op die 7e punt. Uh, nou ja, ek het, uh, ek het specifiek na hom geluister ook, en uh, nou Monique, hoe pas sy in, dat jy net daar ontmoet, of uh, uh, was hy so, de laatste? Toe ek, toe ek 18 jare wat was, um, dis 12 jaar gelede, to sien ek hierdie incredible, sterk, maar saghart, hartige vrou, en um, ek het so opgekyk na, nou, ek het al muziek geloof, um, en nee, ek kon sien hier al oor dat hy beel veel mens is, en ek het al vir 12 jaar, Um, gevolg en ek my anna inspireer en hier is ek twee vuur later en ek staan langs iemand wat ek nou opgekakt het en ek is nie nog lekker dit om hy um, in persoon ook nou te kon leer ken met en nie net ter um, een scherm nie en dit um, is een mooie boodskap vir die kinders daar buiten om te anna dat jy ook een dag daar kan staan. Oké, okay, ons luister na jou en uh, Monique en hulle uh, kies RISE I've been staring at the coastline Thinking of every choice I've made To leave me here right now I'm standing on solid ground I've been hiding Before you hit the ground Oké, nou, terwijl ons nou op die contract is, nou wat te helst jou deelname aan een program soos die contract en hoe kan die luisteraars help of bijdra om jou in daar die opzicht te help of ons het reeds te laat? Sies en dag. Dag is en dag en, wat is die dag vir paak 6-7, maandag, vandag is de 7e, betekent, weet ek nie eens wat die dag is nie, nee. maar die, die wenner word 4 november aangekondig, Oeh. so ek zou sê dit is, dit zou te laat gewees het om hulle dan te sê, ja, ja. ja. hoe hulle uh, kan stem en oh, al gaan. Okay. So, wat behelst dit als, wat waar waarvoor is dit, en wat, wat kan jy wen, en wat kan jy doen, en wat meen, is daar contract uh, daarna, omdat die contract genoem word? Die contract, die contract, die contract, ek denk, as ek in die een sin, die contract, kon beskryf, sou ek sê, dit is, dit is, a persoonlijke contract, wat jy met jouself, teken op die einde van die dag, en dit, is a binding contract, dit is die afgelupe acht maanden vir my, beteken het, en is die beeste contract, dat ek ooit, in my leven, my, my signature opgesik het. Ja, so was het acht maanden lang, wat jy met hulle betrokken was? Ja. ja so. En, uh, aan die einde van die dag, jy sê, dit is nou achter die rug, uh, wat het, het jou gebaat, en buiten nou, dat jy, uh, te, self tevredenheid, Uh, gevind het, wat uh, het, het vir jou gebied, is daar geleent hede, as gevolg daarvan, wat na vore gekom het, ofzovoort. Die wereld is vir my opgemaak en um, ek weet nie of ek ooit een grote woord as dankie ooit sal kan ontdek vir die geleende waar die contract vir ons kunstenaars en, en kinders en mense met drome daarbuiten doen nie. Het is die mooiste span en die mooiste lengvolste span, wat met die absolute oorraagende is. En, um, ek is so opgewoonde vir ander kunstenaars en kinders daarbuiten, om vir hulle nie te sê, dat is platform, dat is een span, wat omgeer oor jou kontrak. Jou kontrak is jou. Jou. Ja. Nou is dit een uh, jaarlikse instelling? Om um, vir kyk, ek, ek, uh, ek, ek, ek, ek is positief dat daar uh, binnen een jaar uh, 6 en 3 gaan wees, maar kom ons kyk wat besluit hulle, kom ons kyk wat ding bespann. Hm. Nee, nou uh, in wat er mate het jou talent verander? in al die jare, so oor die jare uh, gloeie dat jou talent uh, beter geword het met tyd en in die toekomstjare uh, nog meer sal ontwikkel? 100% die, die hele journey um, ongeacht jou beroep, beroep, op die einde van die dag kom hulle allemaal um, op diezelfde prinsiep en jy moet hard werk en Dit is besse skool daar. Jy begin by graad 1. Jy kan jy nie net môre by uh, matriek. Jy kan nie begin graad kom om um, alles te kan verstaan en te verbeter. En dan uh, oor allemaal weer dis almal in graad 1 begin en uh, op die einde kan jy matrikuleer. Dit is rappies. Dit is rappies. Kyk. Hadi, die kom Springbok. Hoe krijg jy jou kleren op die einde van die dag? Met door harde werk. En, ja. Net door werk. Sweep, bloed, tranen, hart. Ah. Dis hoe jy dit krijg. Oké. Okay. Nou, Aan ouwe ween. Uh, wanneer bereik een mens dan sy piek van jou performance? Sê geweer, wanneer gebruik men ons? Uh, wanneer bereik jy die piek van jou performance? Wanneer <laughs> bereik die piek van jou performance wanneer die jere jy is recht so, allemaal bereikt is op verskillende tyde door verskillende uh, um, ervarings in die lewe solang jy net weet not timing, wees timing en Godse plan vir jou lewe en sy tyd is perfect en jy kan net op hem vertrouw elke lieve keer nou, het jy uh, toegang tot de opname mysterieo waar jy kan sitte en gaan rondspeel met my klanken? Um, ek het nie, maar my span is wel daar. Um, so, uh, ons met sangere koles die span is, kan enige tyd en enige dag daar um, op die bank en sitte in die studio en sê, hey, wat denk jy van dit? Of speel my die noot en wat denk jy van dit? So, ja, Ek weet nie, het gehaald nie, maar nou weet ek. Is dit nabij genoeg aan jou huis, of, of aan waar jy blij? Dit is... Ja, dit is nabij genoeg, en as ek twee daarse rij, ek vat ek om daarby uit te kom, so het ook gedoen het van, is elke lide minuut, en kilometer, in die euro, aan die ruit, Alkelewe 3e is die moeite waar Het jy op hierdie enige permanente venues waar jy gereeld by optree Kijk, het was in afgelopen 8 maanden met net um, by die contract gewees en ek weet, daar is baie um, verhoor en shows waarby ek vir die jaar en jare wat daarna kon gaan wees so um, ek I'm, I'm, I'm back aanpak by die. Ja, so as jy het permanente venue kan kry sal jy dit uh, aangryp? Ek sal kyk wat, wat die toekomst vir my behaus en um, ek sal my besluit in die vir dag. Ek denk nie aan gister nie en uh, ek worry nie oor morgen nie. Ek is in hierdie oomlik en dis sal nou Dis die versuchtige pad. <laughs> um, nou uh, is nie die versuchte gepad nie, dit is een braaf pad wat ek stak. Ons moet nie mee, aan gister of morgen, denk nie ons moet nie nou genoet van dis wat saak maak. Hmm. En wat soort optreders is jou ginsling om te doen? Verhoog of skouwe of private funksies? Ek het die liefde vir alle van hulle. En as die microfoon in my hand is en as ek om mense kan wees, dit is waar ek gelukkig is. Maak jy sal, jy so, so net om mense kan wees, en op die speelgrond kan wees. Ja, oh, jy het nie echt. vat is nie lekker om alleen, om ja. alleen te doen, het is altijd lekker met maakjes. Ja, nou as jy, as jy moet kies dan, van jy weet die, die boekings, uh, of uh, verhoog, of uh, private, of uh, so aan, wat sy, wat, wat, wat, wat, wat, dink jy? sal vir jou die meeste plesier gee? Hulle gaan allemaal mense behou, so ek sê nie, ek gaan hulle nie specifiek iets kan noem nie, um, ek wil net vir mense sê wat ook al jy is, en wat ook al dit is, solang ek by jylle uitkom. Nou, wat er aspekt van jou sangloobaan vind jy die minste stimulerend, of dan uh, die bevredigend van uh, die sanggroep, uh, sangberoep? Die elephant? Ja, die... die oh, wauw. Ja, ek zou nie hierdie vraag vroeger in my leven kon verstaan nie. Um, weet jy wat, daar da, da is baie in die leven, en ek gaan nooit ophou nie, um, dit is hoe jy kies. Ons moet ander kies om die, om die mooi en alles en allemaal raak te sien, en uh, dit is so skouweld. Ja was ook mooi, maar jy moet nie bereid wees om jou perspektief te verander, want dat, daar moet a paar, there needs to be a few cracks, so that the light can get in. Hmm. Wie is jou ginsteling, kunstenaars, of wie is die muziek die meeste geniet? Daar is iemand spesifiek wat ek um, waar ek luister iets van allemaal en, en, en allemaal Ja, verskillende story en betekenis van my alkeen van die dag, maar as ek nou rechtig niet een naam of the back moest noem, so ek sê Jessie J, sy is vir my ongelofelijke talent voor een boucalaus en ook toch so'n mooie vrou, so ja, Jessie J. He, nou, uh, doen jy ooit cover liekies, of is het meestal jou eie liekies wat jy sal doen, wanneer jy by uh, optreders genooi word? het nie geleendheid gehad om um, my eie muziek rare veel te doen in die verlede nie uh, ek het nou wel die platform gekry waar ek dit kan begin aanpak, so my toekomst sal definitief, so, soos ek my storybook en, en, en my pen optel gaan my eershow meer en meer Samantha word en um, ja ek ook zin Ja, wat er van jou optred is, wat jy al in die verlede gedoen het? Maak jy sakkeus het op, hoe hoerskoel was, of waar ook al nie, wat er een uit die verlede, was jou ginsteling, wat jy die meeste geniet het om te doen? As ek een mis uit, so, ek is 12 jaar uit gewees, en was my heel eerste keer op het, professionele verhoog, dit is die Bumbetang Theater, en die lekkie wat ek gesing het, was From This Moment, van Shania Twain, en dit is, is die betekenis, van um, die lekkie wat so baie vir my 12 jaar, wat oh, so 12 jaar, ek is maand, want is 18 jaar later, en ja. die um, betekenis <laughs> nie het, nog mooier vir my, Hoe, uh, the older you get, the better it gets. Ah, prachtig, nou, eh, uh, Oké okay, ons is gereed vir die derde muziekstuk. Wat gaan ons nou luister? Dardelikie, ons luister na Hold My Hand. Hold My Hand, is dit een gospel type ding? Nee, dit is uit die movie uit Takkan, gesind vir Lady Gaga. Ok. Ja. Okay, come and sing. Uh, Or come and <laughs> Come, <us>, come and <laughs> sing. <laughs> <l> <laughs> yeah, come and listen. hold my hand. Hold my hand. Everything will be okay. I heard from the heavens, the clouds have been gray Put me clothes wrapping in your aching arms I see that you're hurting, what you take so long To tell me you need me, I see that you're bleeding You don't need to show me again But if you decide to, I'll ride in this life with you I won't let go to the end vertel ons meer van die Lennart thuisde, is jy getrouwd, verloof, wat is jou manse beroep, het jy enige kinders? Ek het is kinders nie, ek is nie getrouwd nie, maar um, ek het my trouwman verzeker ontmoet, ons is oor twee jaar sam, hy is oor die sien van Rijnzicht, en sy naam is Frans Rathaliaard, en um, my familie blij nog in kinderlief, my pa en broer, alles is daar, soos bekie gesketer in die lewe, um, mis mekaar, maar ek het uh, iemand sterk aan my sy wat, ek is nie meer aanweer nie, en het is niet wonderlijk, het is niet wonderlijk, dat hy hmm. in my lewe ingestap het, wanneer nou, ek het die meeste nodig gehad het. Uh, is dit nou breaking news, breaking news, uh, is daar al een... Uh, breaking news, nie, <laughs> <door>. <laughs> is daar al een <laughs> <a, a> datum... <laughs> Ha ha ha ha, ons begin die vraag baie krui, um, ek denk ek en hy is meer gepraaid as wat een stikkie papier of enige iets um, vir ons meer kon doen lewe, ons, ons is klaar daar in ons harte en dis oor het ook As lekker om so sa om uit te heen he Absoluut um, Nou Is daar enige troeteldeer in jou thuisde? Of, uh, ja, vertel ons Ja, nou. en daar is ou oud babatje, so, ja, haar naam is Belang, en, uh, sy so is een pieke nieuws, en, um, sy is nou amper vijf jaar oud, en, nie weet, sy was, sy was eerst daar, sy was daar voorfrans, so, hy is my hartse punt, al my kind, so, ja, ek heet... <laughs> okay, so, jy wil nie flippe coin tussen die twee van hulle, nie? <laughs> ek, ek, op die einde van die dag, een ma mama, en, um, sy moet, Al kankie, altyd eerst te sitte en um, uh, dit is maar net een mama's haar, dit is al my kank. Ons vluister het, laat Frans van die woord nie. Dit woor um, ja. <laughs> um, was plek vir my, dit was altyd plek. Ja, nou, uh, word het dikvels van jou verlang om vir lang tyde weg van die huis af te wees en hoe gaan hier dit, of hoe hanteer hier dit? Ek denk nog nie, maar uh, ja, hoe gaan hier dit hanteer? die afgelopen 12 jaar was, dit is definitief een van die moeilijkste um, dinge wat ek gedoen het als 18-jarige om my, my familie achter te laat um, ek, ek moest my dromen gaan volgen en ek wat net, ek wil iets van myself gemaakt het en het was een baie alleenige pad geweest dat ek gestap het, het. Um, en, en um, dit was een en die grootste opoffering wat ek gemaakt het Um, en, en ek bid net in my dat ek weet dat dit gaan alles die moeite waard wees dit is net vir een, een kleinheid die maal ontvalgewe my gaan er reikom hmm, maar ek meen as jy nou moet uitgaan om een concert buiten gaan woon of uh, in jy drie daag van die huis af weg sal jy dit kan hanteer? dit is, dit is een goeie vraag men. ja Ik denk, uh, my fondatie is nou recht, maar ek weet wie ek is. En um, op die einde van die dag weet ek, we make time for who and what we want to make time for in life. En uh, my contract, ek, ek weet wat al, wat al binnenstaan, so, ek is nie bang nie en ek weet, um, ek gaan tyd maak om my familie te sien die keer nou, uh, vat jy die saam, of is iemand om naam te kyk? <lacht> my babbikie is verkleed by die, die agroesie, maar oh. dis net omdat sy uh, baie alleenig is in die maaikies het nie, maar jy, hy het baie potentie hou. en um, mama gaan so my van haar al die maaikies in die wereld gaan kry, dis tyd. Ok, <lacht> nou, is sy uh, enig jou eie kunis aanmoedig om ook sang as een loopbaan na te streef, hoekom of hoekom nie? Absolutely. I think, I think, moet nooit a limit or we should never place limitations um on our kids or anyone in life. It's so beautiful and it's so amazing that it's in your life can work as you just live it. So, I can see it in the future and is my, it is the ultimate dream mama to become a mother in um, het wil net een mama eendag wees, wat die is niet lief wie een kind is, en um, ons moet niet bid in wil hee dat hulle, hulle purpose in die lewe vind, en, en niet weet wie en wat hulle is, maak ons op wat hulle in die lewe want jy kan een sukses maak wanneer hulle in jyself geloof, en geacht, en dat is een beroepje is in die lewe. Uh, het noemt die, die muziekwereld is nogal uh, erge Uh, competitie daar. Almal wil 'n ster wees en eh uh, ja, dis net my opinie. <laughs> ja, dit dit dit is dit is aan uh, daai dit is 'n baie moeilike bederf en um, Ja, ja daai is baie dis modder, maar dat is ook baie mooi. Dis ook baie mooi. Ehm um, en ons moet daar ook wanneer jy nie eh uh, op triof gereed maak vir optredes nie, waarmee bly jy besig? Kyk, mense sê albei, lekker kan net een of twee of drie shows op 'n naweek te kombineer en die af. Kunstenaar, kunstenaar wees, werk jy breek af. Kunstenaars beslaan die werk het 24/7. Jy sê wat sê dit. Al is dit in 'n studio of op verhoog of wat ook al dit het altyd iets met muziek te doen en elke um, dag werk ek op my mens wees so dat ek het beter na kan wees het hm. is alweer bezig oor het bezig, wil ek never stop hm. en als het nie vir muziek was nie wat so beroep sal so jy graag wou doen oh genade, nou, ek het geen idee nie um, <laughs> motivational speaker ek het, ek het, ek het plan B ehm um, probeer 8 maandertig, dit was real estate, um, en ek, ek, ek kom net nie enig anders doen nie, hier is wie ek is, muziek is wie ek is, dit is nie my droom nie, dit wie ek is. Uh, uh, soos ek sê, motivational speaker, maar uh, jy oh. wat jy wil sê vir die mense, dier jou muziek. Nou, <laughs> eh, uh, uh, om elektrisch te vertoon op die verhoogte meen, dit is uh, baie interactie tussen in die gehoog en die kunstenaar en het verg baie energie en kan uitpitment wees is hy enige iets wat jy specifiek doen om fiks te bly? draf, gym, fietsrui? <laughs> jo, ja, dit is ook goeie vraag ek hartleef uh, baie op die treadmill die is om fikser te word en um, dit word net nie, net nie makkelijker nie ehm um, um, ek begin die geniet. het yeah. begin die sweet baie geniet. Ja, het yeah. is, ek denk allemaal veel so, so over die gym, en allemaal woon hier die harde werk, en so maar dit is die enigste manier om door die die moeilijke seizoen te gaan, so dat, dat die hardloop makkelijker word. Yeah. Want jy kan nie omhoepret met hardloop nie, jy moet op om hardloop in het ek, en ek raak elke dag, dat die fikser ik ben het het die swet baie lekker. Ek meen as jy die die, ja. so die, die, ja. die trofee of die eh uh, gesier daar van kom aan die einde van die oefening. Absoluut. Ja. Absoluut. Nou, ek gee gevoel. Ja, ja. Eh uh, het jy al ooit buite die grense van Suid-Afrika opgetree? Ek was 19 jaar oud en um, ek was saam so in die Bania Theater gewees op daai punt waar ons by die Abu Dhabi Theater opgetreed saam so in die Bania Theater Kast. So dit was die een en enigste tyd wat ek buiten Zuid-Afrika die geleentheid gekry het om um, te sing. Ja. Uh, wat is die beste en die meest treffende compliment wat jy ooit na optreden gekry het? Die beste compliment. Ja. Oh. Um, die meest treffende, want wow. jy weet wat, wat jou bijgeblij het. Wat my bijgeblij het, as ek een ding om so en sy verzekker het weet, is het, en, en, dankie dat jy nie op jyself opgegewe het nie, en, want hulle weet, dat hulle het, nou, ja, yeah, dankie van dat die ding, ook aan jyself, Oh. Dis dat vir my die meest speciaal was die is en kan jy onthou specifiek wie dit gesê het? Ah, oh, dat, dat is te veel Dat is, veel. Ja, is lekker ja. om so iets te hoor altyd, ja, en, uh, ja. ja. Uh, Ok, nou muziekstuk nummer 4 Wat gaan ons luister? Ek sal sê, jy is genoeg Nee, O, dit is so een liedjese woorde, as die seks, ek noem het altijd, ja, hy is genoeg, ja, is genoeg, ja, hy is genoeg, die rechternaam is Luchtballon. luchtballon. Uh, ja. Uh, uh, en is wat te Ja. Oké, okay, ons luister na Luchtballon, en hier kom hy. Is het genoeg om te weet dat jy ook hier staan? Daar is kere, wat ek niet zo die wind van wees. Jy noem my die eerste oog en som. En jou woorde word jy gloed in een lichtbaland. Don't fly. wat sê jy beskouw as jy grootste prestatie ooit? En jy mag maar spog as jy program hierdie. Groes um, uh, oh goodness um, definitief hierdie journey op die contract is my grootste, die hele journey as my prijs op nou, is. Is op die einde van die, die dag een uh, wenner op so uh, program soos die contract? Wat so, ek sê, so, is daar is daar uh, uh, uh, uh, uh, op so program soos die contract, is daar uh, aan die einde van dit, is daar een wenner? Daar is natuurlijk een wenner, dit is een competitie en um, ek kan nie dit vandag antwoord nie, ons gaan eerst morgen uitvind ek is nou in die top 2 en o, gaan maandag uitsaai yes. so ja, dat is altyd een wenner en dit is nie Nootwendig. it's never been about winning a competition it's always been about the music and, um, and taking that is, is, that's what i'm taking to from this entire journey is ndoi never about asse mens wat na tansplace aan arena te kom um wat dit ons almal bymekaar bring op die einde van die dag nie die is nie daai trofee dit is dis Ja. Dis waar die treasure is, hoe, hoe dit ons bij mekaar gebring. Om te kan optreden en so aan, ja. Um, yes. nou voor watse soort optredes is, is jy beskikbaar, om voor bespreek te word? Ek gaan nie ek is, my hart is ook, en my muziek is ook, daar buiten, en enige verhoogd. Ja. Oké, okay. uh, bemaak jy maar jyself, of is jy die agent aangetekend? Ek is nou een koleskies artist, ek het nou uiteindelijk een um, droom wat waar geboord het, ek het een schan saam met my, ek is nie meer al die week, so uh, my bookings word nou gedoen dier die koleskies, en um, wat mense my in die handen kan kry, is bookings at koleskies artist, wat sê, sê die. Ek sê net een vierenkanske om die te noem, maar... Uh, Sê, uh, vind jy dat jy met die aansluiting by een specifieke agent voel jy meer uh, deel van een groep en uh, en dan net vir daarie reer voel jy nader in die ander kunstenaars wat jou agent ook meer deel. Dit is die begin van my journey en um, ek uh, het nie rarig om ook nie die geleendheid gekry om absoluut allemaal, ek, ek weet nie hoeveel kunstenaars daar is, weet Uh, ek het een hele paar al ontmoet en um, ek is, dit het my net meer opgewoonde gemaakt uh, om te weet dat ek die geleendheid gaan kry om die rest ook te ontmoet en nou is ek ook deel van die familie en het is lekker om uiteindelijke familie ook op my side te heen. Ja ah, sy, dit is wat ek, precies wat ek meen, voel jy as deel van een familie om met jy nou saam met ander uh, kind te maken. Uh, ek is deel van my familie en ek sloed dat met my laag ja, ja uh, ek, ek sien uh, Koleski, dinge uh, sy het nogal uh, baie uh, uitstekende kunstenaars in hulle geledere so ja, jy is een goeie kampen nie so. uh, ek, ek ja. <laughs> is ja, is meer ondersteuning van uh, ander kunstenaars in die groep of uh, as van enige ander bron Ons is een familie en uh, ons ondersteun mekaar, vergewe mekaar, lief mekaar, geniet mekaar, ons heil, laag en ons singsaam. So, dit is die beste familie om uh, deel te kan wees en um, dit is wonderlik om te zien hoe ons mekaar as familie kan en kan ondersteun is lekker om dit te weet, want uh, uh, in so'n bedrijf, soos die muziekbedrijf, van albei competities en so aan, uh, uh, is my gevoel, dat daar katterigheid kan wees. Dit is, weet? dit is daar waar, nie, ja, hy is ja. Van die klomp wat al lang al geestablish is, en hier kom hier die newcomers. <laughs> ja. Ek sal sê, ek sal het so stel, Altyd der, om, om, uh, uh, um, kat, uh, is, is so altyd lekkerder, om ee, om ee, ee, ee, wat my so lekker kap te hou, is ee Om ee met ee te drink, of, uh, op ee speel, dit, ons is op ee speelgrond. En om alleen te speel op die speelgrond, was vir geen kind lekker geweest nie. is altyd lekkerder, met die maaikies. En, um, ons beklui, en ons lief mekaar, ons lach, ons kal, en ons doen alles net saam, en is lekker en ons behoor saam groot, Jou. en ons as kinders, en ons lekker. <laughs> uh, mens hoop, hulle luister, dat hulle kan sien, met wie hulle te doen het. Ja. Jy weet, ek gloe, hulle is lekker uh. een om in die span te hee. Ja. Absolute, absolute voorraging, ek het aankend van hulle, bitter by het uh, is. As jy in enige mate betrokken, by hierdie as Afrikaans is groot, Is ek betrokken by Afrikaans is groot? Ja, het ja, is. Vertel my. is. En wat er maat Ons is? Ons sing by Afrikaans is groot, top 2. Ons alkeer krij die om by Afrikaans is groot te sing. Ah, wanerlik, wanerlik. Uh, en uh, is het een optrede of is het uh, drie wit, uh, hoe, kom je paar keer die aand op die vroeg? ek weet nie wat die eindresultaat is nie ek het ook nie persoonlijk al die antwoorden nie um, ek sal ook self morgen aand uit vind um, wat ek wel van nou kan sê is ja, ons al twee op oppe Afrikaans is groot is, is lekker, ons hou vir jou duimen hoor ek en al die, luister, ek en ek. Al die luisteraars wat vandag ingeskak en dit is die wat ek sê, so jammer is ons is te laat om vir jou te gaan stem as daar stemmerij aan die gang was of so iets Maar, uh, ja, uh, ek gloei jy die ondersteuning van hierdie mense. Nou, baie, baie dankie. Om uh, bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jy enige voornommers of e-post noem, herhaal hulle asblief en lees het stadig. Ek praai eindelijk niet gehoord van of die nummer vir jou. Oké. Okay. En ek wil voor sekundes... Uh, ja. so wauw, luisteraars en enig iemand wat my graaf op boek vir die toekomst, hulle kan my boetingagent skakel, Tanya Smith haar nommer oh weer het net die sokere asjes nommer is, is 082323 4949 as hy, is een makkelijke nommer hello, ek sê dit is een makkelijke nommer herhaal hom net weer Het is 0823234242 Ek ken hem nou uit my koop uit Ja, perfect Ok, en uh, enige e-post adresse? E-post is Bookings at Koleski Artists En for attention uh, Tanya, Tanya Smith. Smith Ok En dan uh, is, okay. Daar, is daar nog enig iets? waar die luisteraars van Samantha behoor te weet, wat ek nie aangeraak het nie. Ek wil net hierdie gelende gebruik om vir elke lewe persoon daarbuiten, wat my vandag enig ondersteun het, en um, allemaal wat bygekom het, jylle is die beste ondersteuners in hele wereld, en ek sê net uit my hartheid. uit, baie, baie dankie, baie, baie dankie. Nou, jou voorlaaste aanbieding, uh, voor ek gaan groet, met oké, dit sou net een keer gewees het, maar toe jy nou besluit, jy wil om as die inleiding he, ek wil om ons uitspeel gehad het, maar, uh, ja, wat gaan ons nou na luister, die vijfde muziekstuk? Ons laatste ene keer, nie, en nee, is nog die laatste ene nie, is die tweede laatste hierdie, maar die laatste ene, nee, ene keer, die laatste ene ja, ek sy is, uh, My luisteraars, kom ons begin by my jou eerste uitklop concert, lietie. dit was ek glo nog in jou, en dis wat hulle vir my gegeet het, um, ja, ek glo okay. nog, nog in jou. en dit was by uitklop. Dit nee. was die eerste uitklop concert geweest my jou eerste liedje. Uh, hoeveel van die type competities het jy al aan uh, uh, deel geneemd? nie, ek het al um, was jy idols? ek was deel van al groot uh, sangcompetities gewees um, ek kan nie meer bij jou veel keer, uh, ek al probeer het nie, so, baie gebeur in 16 jaar ja, ja. maar dit was beslis my grootste en lekkerste in gewees, die contract ok, jy e gaan uit ons beweeg einde sy kant uh, wat leid nou om middelike toekomst voor? Voor Samantha Lennert, en uh, is daar enige optredes, besprekings, nieuwe albums wat wacht, toere? My EP is op pad, um, my jou eerste enkelsnik is natuurlijk nou vrygestel, en nou is, daar is niet nog, nog meer op pad, en ek nou kan nie waag om dit met al my ondersteuners in my hele wereld te deel, en die die toekomst is ook vir elkeen van ons en um, die soonskijde haal dit vandag. Ah, en dis voor die einde van die jaar? Ja, oh. <lacht> <lacht> <Dis goor. lacht> dit is ongebruik. Nou net uh, oor die wat ons net nie het van die uh, kunstenaars wat mekaar so ondersteun uh, ek is net miskierig Vertel ons uh, in jou ondervinding onder die gevestigde kunstenaars. Is hulle afzijdig die, uh, op die horizon kunstenaars of beweeg hulle uh, uh, uit hulle pad of uh, uh, om nieuwe kunstenaars te help na die kruin? Ek is beter lief vir my familie en um, familie wat so ek maak op die einde van die dag. En um, dis sommerkle dis my antwoord oké vir so 'n gesig versuikdig ehm nee vrae oké okay. ja ja braaf, ja dan ja, as as mens as mens ehm um, in een woord kon beskryf wat belangrik is op die einde van die dag en wat is wat het deur ons leeftijd gaan breng, eerdbundel oor te kere, het is liefde, love. en God, God is love, en love is God. Ok, die wonderlik. Uh, ok, dan, die daarop, uh, uh, uh, volgende daarop, op, op die vraag wat ek nou net gevra, kan uh, diezelfde gesê word, van die huidige, huidige, groeiende kunstenaars, is daar een mate van katterigheid en afbrekingheid, uh, onder hulle, en uh, of is daar ook een hand van hulp wat uitgesteek word? Ek het jou die vraag al beantwoord en um, God is love, love is God, is my familie en um, ek is lief vir elke van hulle en dis my antwoord. Nee, nou, vertel ons nou van die heel laaste ene waarmee ons gaan uitspeel. My heel laaste liedje is iemand in die niemand daar was acht uitklop koncerke gewees op die kontrak en sê so dan net, ek geloof nog in jou gesien waar het, alle, waar het alles begin het en, um, en dit is die persoon wat vandag aan my sy is, Francho Taliat en uh, die heel laatste week beskryf Francho in die mooiste mooiste manier iemand in die niemand is die ware troufee in my loop ok Uh, nou, uh, uh, baie dankie sy mensen vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag Ek wens jou alle voorspoed van die dankie, Fried, toekomst vir en uh, ek glo ons gaan nog baie meer van jou hoor in die toekomst en dan dat die besprekend gaan inrol nogmaals, dankie Baie, baie dankie Baie dankie vir julle dit is wonderlijk om een uh, tydje saam met julle te spandeer Nou, die tyd is hier vir my om af te sluit, ek vertrouw julle het sy mense geniet, soos ek self ook gedoen het, en, dat julle na haar sal luister op die sociale media, en aller snotte daar sal like, en julle positieve kommentare sal los. Onthou om my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, en in dien, enige een een bespreking wil maak vir funkties of enige ander optreders van enige van die kunstenaars wat op my program opgetreed, wees seker om my uh, e-post te stuur by ludwigventer at live.co.za die ludwigventer is aan mekaar en ludwigwoord gespeel ludwig ludwigventer at live.co.za of julle kan my bel op my cellfoon nommer 072- 5419803 Ek sal in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle agente, en ek sal ook baie wat deur, as die kunstenaars wat uh, vir uh, oplein uh, onderhoude beskikbaar is, vir uh, onderhoud van so ongeveer derig minuut, patie bieke langer, patie bieke korter, uh, met die doel vir bekendstelling vooraf opgeneem, my uh, oproep sal gee op die cellfoonnummer, ek herhaal hom, 072-541-9803 Nou, tot volgende week is het echt doodvigvinder wat sê, loop mooi, kyk na nou jy reself en net die allerbeste word jy toegeweens, sê jy leiters, alligators en ek speel uit met Samantha Saliki, uh, iemand in die nie, is dit reg? I want to end the night. I want to end the night. Okay. This yes. Indian I want to end the lekker dag nê. Nee, Bye-bye. Chat weer.